До мене поспішає олень. Його шкіра пахне гарячою плоттю, в мене пересихають губи. Як добре, що в мене злипаються повіки. Один, два, три, чотири. Мій лікар рекомендує рахувати доти, поки можеш. 44, 67. Це я знаю і без лікаря. Сто тринадцять. Найважче перебути до ранку, поки почую тих два по два варварські дзвінки. Ще тричі кине в жар, і чотири рази я змерзну, двічі поміняю нічну сорочку, яскраво-червону на темну синю. Закипить і вистегне кава. У когось на балконі сім разів прокукурікає півень. Автореверс злидачіє перемотувати плівку з вкрадливим і відтого більш тратівливим золотим саксофоном. Хлорована вода з-під душу викличе доту перелякає перший різкий дзвін трамваю. Досвід от таке підтверджує, що обличчя жінки – це фотографія її минулої ночі. Я ще могла би прикласти до мішків під очима Натерту картоплю чи заварку з чаю, але потім можна не встигнути їх змити. Два по два очікувані дзвінки у двері. Ладні звести з ума, бо ніколи не знаєш точно, коли вони тебе дістануть. Коли ти витискатимеш з тюбика зубну пасту, розпилюватимеш очищувач повітря, протиратимеш змокрілі пахви, чи коли щогодини мінятимеш білий бюзгальтер на чорний і навпаки. Коли у передпокої він бере мене за плечі, я щоразу кажу «Пам'ятай, що я пам'ятаю про тебе». Він сміється, плеща мене по щоці, тоді голосно цмокає у скроню і мовчки зникає за дверима. А тепер я дивлюсь на годинник, стрілки якого несамовито гасають по циферблату, ніби вони заповзялися саме сьогодні оббігти навколо екватора. І чую, як у мені мертвіє кожна клітина.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 чи тихо знепритомніти від втрати крові, яка витікає з порізаних жил, чи ж бурнути на сходи за вхідні двері на докучливу кішку. Та кішки в мене немає. Мої жили цілі-цілісінькі. На жодно антидепресивну чи седативну пігулку організм не реагує. І я привідом сную між спальнею і кухнею, раз по раз визираючи в вікно. Рошторені вікна не заважають сонцю ніж порити по квартирі. І лють. Страшна лють на оцю колишню його квартиру, на сонце, що припікає, на день, що безсоромно панує довкіл мене, лють на весь світ охоплює мене з несамовитою силою. Чоловікам легше вони можуть напитися, вдаритися в блуд, набити комусь пику та, Господи Боже мій. Чоловіча лють має дві тисячі виходів. А що залишається для мене? Олідол, мокра подушка, побиті тарілки. Ну, побила одну півпорційну із золотистим обідком. А тепер шукаю перекис водню, щоб залити порізаний палець. Водню, звичайно, нема і спирту нема. Добре було б випити вина. Вина також немає. Взагалі у цій квартирі нема нічого, окрім запагу колишнього господаря.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 Лише у спальні і на кухні стерильна чистота й порядок. Але ніде нема навіть шматочка хліба. Я планувала сьогодні вранці, чи це вже вчора, вийти у місто за продуктами на дорогу. Мої плани зруйнував один телефонний дзвінок. А я чекаю дзвінка у двері. Немає ніякого. Я виток на варну. Його тепер можна взяти під скло і повісити замість образка над ліжком. У цій порі Софійський поїзд, мабуть, стоїть на румунському кордоні, підвішений над колією, і йому міняють колеса. Варна видніться в тумані, а за туманом нічого не видно, хіба що сіль від сліз. Весь день я металася до телефонної трубки. Чи не заклинило, не заблокувало, не відключили. Монотонні гудки лише розпалювали люті, я кидала трубку, як найпідступнішого ворога, вкладаючи у нього всю свою ненависть. Зиркнувши на циферблат великого настінного годинника, я навіть мовчки попрощалася з Варною. Варна ніде не дінеться, хіба море змиє сантиметр другий суші. А гроші, викинуті на вітер, уже не порятують моїх статків, але й не зроблять жебрачкою. І так, жебракую біля підніжжя його примх хоча краще було б роздала ті гроші прошакам під церквою. Може, випросили б для мене нещасної розуму. Це не день. Уже глупа ніч, задушлива і з терпким запахом розм'якшеної гуми і смаженої картоплі від сусідського балкона. У мене немає навіть сирої картоплі. Нічний омлет із трьох яєць змусив згадати про токсикоз під час першої вагітності. Мене зараз могли б заспокоїти голоси моїх дітей. Але ж вони знають, що я в дорозі Варну. Що їм скажу? Що їхня мама остаточно зійшла з ума і не поїхала в відпустку?